Amikor így az univerzumban a teremtés végbe ment, akkor igazából két erő nyilvánult meg. Az egyiket úgy hívják, hogy szadasi, a másikat pedig így az indiai hagyományokba. És ez bennünket annyiban befolyásol, hogy ez, ezek az erők, ezek bennünk is visszatükröződnek. És a női erő, ez az ádisakti, ami bennünk megnyilvánul. És Tadashiva, a férfi erő az igazából egy szemlélő erő, míg a női erő volt igazából az, ami megnyilvánult, és végbe vitte így a, a teremtést. És ez számunkra azért lényeges, mert, mert a nők azok a, az a potenciális energia, ami igazából egy férfi által tud nagyon jól megnyilvánulni. Ez olyan, mint az elektromosság, hogy van egy bármilyen eszköz, amit használni szeretnénk, legyen az egy tévé akár, és hogyha ott a tévé, ott van hozzá minden, de hogyha nincs meg mögötte az az erő, ami ezt működtetni tudja, akkor nem ér semmit ez az egész. És ezért fontos az, hogy mi átérezzük, illetve megérezzük magunkban ezt az erőt, hogy ez, ez mit is jelent. Hogy az erőről az ember sokszor azt gondolja, hogy azzal az, az másokat dominálunk, vagy lenyomunk, vagy uralkodunk rajta, de igazából ez az erő, ez nem ilyen. Ez egy teljesen más természetű energia, ami enged másokat megnyilvánulni, és engedi azt, hogy mások kiteljesedjenek. Ez egy, ez egy tápláló energia. És hát igazából nekünk nagyon nagy szerepünk van, mert sokszor hallhatjuk azt, hogy a társadalom alapjai azok a nők. Mert rajtuk nyugszik a család, és azon pedig az egész társadalom. És hogyha nők nem működnek rendesen, akkor a társadalom sem működik rendesen, amit egyre jobban lehet megtapasztalni, így a modern időkben. És Ez azért van, mert a nők elveszítik azokat az alapvető tulajdonságaikat, amikre támaszkodniuk kellene. És ezek bennünk vannak. Ezekben az energiaközpontokban mind megnyilvánulnak, és ezek élő dolgok bennünk, amiket nagyon egyszerűen tudunk használni. És ezek igazából akkor tudnak megnyilvánulni, hogyha meditálunk. Mert ezek mindenkiben ott vannak, de érnek bennünket különböző hatások a mindennapi életünkben, és sokszor nem tudjuk azt, hogy bizonyos dolgokkal mit kezdjünk, hogyan reagáljunk rá, mi lenne a, a megfelelő lépés. De az ember meditál, akkor kapcsolatban van a mindenen áthatóló erővel, és ez az erő ezt tisztítja, ez egyensúlyba hozza, és megpróbál segíteni neki. És hát nézzük azt, hogy így az egyes energiaközpontokban, csatornákban ez, ez hogyan nyilvánul meg. Ha megnézzük a három csatornát, akkor már beszéltünk róla itt a programokon, hogy a baloldali csatorna az igazából ami a, a női energia. Ez a vágyok, illetve az érzelmek ereje. Tehát nagyon fontos az, hogy egy, egy nőben milyen vágyak vannak, hogyan használja az érzelmeit, illetve a vágyak erejét. És a kundalini is bennünk végül is egy nagyon, nagyon finom vágy. És a vágyak nélkül, tehát minden dolog egy vágyjal indul. Vágyak nélkül nem tud semmi sem megvalósulni, kell hozzá egy energia, ami által megnyilvánul, és aztán lesz belőle bármi. Tehát ezért is nagyon fontos az, hogy a hogy a nőkben mi van. És fontos az, hogy ezt az oldalt erősítsük. Ha egy nő nagyon elmegy a jobb oldalra, nagyon energikus lesz, nagyon domináns lesz, akkor sokkal könnyebben összetud szedni negativitásokat. És manapság is arra próbálnak minket nyomni, hogy igenis egy nő menjen és érvényesüljön, és próbáljon olyan szerepeket, betöltene a társadalomban, mint egy férfi. De ez úgy működik, mint egy, egy kocsi. Tehát a kocsinak is van két kereke, vagy négy kereke, és mindegyiknek megvan a maga helye. És ha a kettőt megpróbáljuk fölcserélni, akkor ez nem fog működni. Tehát meg kell találjuk azokat a szerepeket, amikben meg tudunk nyilvánulni, illetve meg kell hagyni a férfiaknak is azt, amikben ők meg tudnak nyilvánulni. Ez persze nem azt jelenti, tehát ezeket a dolgokat is mindig egyensúlyon, meg józan kell kezelni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a nők üljenek otthon, és akkor ezentúl ne csináljanak semmit, hanem próbálják úgy azokat a szerepeket betölteni, amiket kell nekik, ahogy az ez, ez egy nőhöz méltó, hogy meg tudják őrizni közben a méltóságukat. És ez a baloldali csatorna, ez ugye a legalsó energiaközpontból indul ki, aminek az eleme a Föld. És ha a Földet megnézzük, az nagyon, tehát a Földet is úgy hívjuk, hogy Föld Anya. Tehát annak az erői, az szintén az, hogy adni tud. Tehát mit tudunk mi adni a Földnek? Igazából semmit, mert mi kapunk tőle mindent. Tehát ha... Előltetünk egy magot, egy virágot, az kihajt, és igazából a vizet, mindent a földől kapunk, a táplálékot, a ruhát, és ezért a Föld nem vár tőlünk semmit. Tehát mit tudunk mi adni a Földnek, fizetünk, érte nem? Tehát ő ezt az erőt, ezt azért adja, mert jó adni. És a Föld igazából egy, egy szinten egy ilyen anyai megnyilvánulás. És a másik e, tulajdonsága a Földnek, ami nagyon fontos, az, hogy el tudja viselni a dolgokat. Tehát nagyon sok olyan dolgot hajtunk végre itt a mai világban, amik igazából a Föld ellen valók. És akkor így az emberek megpróbálnak környezetvédelem és a többi, és ilyen dolgokba gondolkodni, de igazából a, a Föld az jól van. És ezek a dolgok is a mi szempontunkból fontosak, mert a Föld akkor is tovább fog élni, ha mi esetleg nem élünk tovább. És sokat kéne tőle tanulnunk, tehát abból is, hogy, hogy adni másoknak, illetve az, hogy eltűrni a dolgokat. És egy igazán erős ember, tehát az az el tudja viselni a körülményeket, legyenek azok bármilyen nehezek körülötte. És bizonyára mindenkinek volt az életében sok nehéz pillanat, amikre úgy gondolta, hogy hát ezen most nagyon nehéz, nehéz átmenni. De ha az emberbe belül, ha tud meditálni és engedi, hogy ez az erő megnyilvánuljon benne, akkor képes ezt kifejleszteni magában, hogy bármi is történjék körülötte, azt képes elviselni egy nyugodt állapotban. És azáltal képes arra a dologra is valamiféle megoldást találni. És a másik az, hogy amikor jönnek a nehézségek, akkor az ember nagyon sokat tud azokból a dolgokból később meríteni. Például végeztek egy ilyen felmérést a gyerekek körében, hogy... Ö, ö, Több kisgyereket egészen a születésétől kezdve így nyomon követtek. És hogy mi történik velük az életben, hogyan alakulnak felnőtté. És volt egy kislány, akinek az édesapja hát vese átültetésre szorult. És ahogy így figyelték, hát sikeres volt a műtét, és sikeresen túljutott rajtam. És azt Állapították meg, hogy az, amikor jön egy nehézség, és az ember ezt megfelelően tudja kezelni, látja azt, hogy, hogy ezen túl, jut, túl tud jutni, akkor ez nagyon tud neki segíteni abba, hogy később az életébe tudja azt, hogy a, a dolgokon könnyen, nem könnyen, de, de túl lehet lépni. És tudja azt, hogy ha újabb probléma vár rá, akkor a dolgokra van megoldás, és valahogy azokon a dolgokon túl lehet jutni. És hát ez az a dolog, amit, amit meg tudunk tanulni a, a Földtől. Nagyon jó az, hogyha, hogyha sokat ülünk a Földön. Indiában ez, ez egy nagyon jó szokás, az, hogy az emberek közel élnek a Földhöz. Nekem volt szerencsém, kint eltölteni egy kis időt, és volt egy olyan időszak, amikor egy családnál laktam, és nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy az anyuka, aki az egész családot így ellátta, a konyhában is a földön ült. Tehát amikor ő a zöldségeket pucolta, a zöldségeket vágta, darabolta, akkor is a földön ült. Tehát mi általában a pulton dolgozunk, és igazából én is, amikor így főzni szoktam, sokkal inkább az ember kezére esik. Tehát ők, ők nagyon közel élnek a földhöz, és amikor esznek is. Tehát a család leül a, a földre, és úgy együtt esznek. Amikor már valaki idősebb, persze, akkor, akkor már széket, vagy valami kisebb zsámolt használnak. De, de nagyon, nagyon közel élnek a földhöz. Amit mi annyira nem teszünk meg. Tehát jó az például, hogyha a szabadban, amikor tehetjük, akkor leülünk a földre, vagy csak mezit a földön. Vagy akkor is megkérjük a Földet, hogy próbálja meg elvenni belőlünk a negativitásokat. Vagy nagyon jó az, hogyha a Földdel dolgozunk, ha van egy kis konyhakertünk például, és abban bizonyos dolgokat meg tudunk termelni. Egy, egyrészt az ember örül neki, hogy valami olyasmi dolgot tud adni a családjának, ami, amiről tudja, hogy az egészséges, másrészt pedig a... A Föld akkor is, amikor így dolgozunk vele, nagyon jól át tudja belőlünk venni az, a negativitásokat, az akadályokat. Nem tudom, lehet, hogy van itt valaki, aki, aki szokott ilyeneket, igen, látom, ilyenekkel foglalkozni. Tehát ez nagyon-nagyon ez jó dolog. Úgyhogy mindenkinek nagyon szívvel tudom ajánlani. És ha az ember lelkesen csinálja, én is nemrég kezdtem bele, akkor, akkor nagyon... Nagyon nagy örömet tud szerezni. És a legalsó energiaközpontnál még van egy másik nagyon fontos tulajdonság, ami, ami hozzánk kötődik, és ez pedig a, az erényesség. És amikor a kundalini felébred az emberben, akkor van felébred benne egy energia, ami őt elkezdi táplálni, ami... ami ami ki tudja őt tisztítani, és tudja hozni, ami erőt tud neki adni. De azokban az emberekben is van valamiféle erő, akikben még nem ébred fel a kundalini. És igazából ez az erő bennük, ez az erényesség. Amit megint csak a mai társadalom, az úgy próbál megkezelni, hogy, hogy ez egy, egy nem fontos dolog. De ha fordítva nézzük meg, ha ez nem fontos dolog, akkor miért van az, hogy, hogy az emberek nem, nem tudnak normálisan élni. Sok család felborul, és, és hogyha valaki egyik párkapcsolatból a másikba rohan, akkor úgy érzi, hogy, hogy valami mégsem jó az életébe, valami mégsem teljes. Azért van, mert, mert ezt a tulajdonságot nem tiszteli magába. És hát Vannak dolgok, amiket az ember nehezen tud elfogadni, vagy úgy gondolja, hogy lehet, hogy ezek, ezek nem így vannak, vagy megpróbálja ezeket a dolgokat megmagyarázni, de ez egy olyan dolog, amit ha akarunk megmagyarázni, vagy sem, ez akkor is így van. És ha igazából az ember magában néz, akkor belül is érzi, hogy, hogy ez így működik. És nem véletlenül az, hogy, illetve nem az, hogy a, az elmúlt, Évszázadokban ennek, ennek egy nagyon, nagy, nagyon fontos tulajdonságot tulajdonítottak. Az, hogy például a, a házasság és a tiszta kapcsolatok, azok mennyire fontosak. És fontos erre a, erre a dologra figyelni. És ebben nagyon tud segíteni, amit az előbb mondtam, hogyha egyrészt a földre, Figyelünk, a másik pedig, hogyha meditálunk. És a következő energiaközpont, az pedig a, a Svadistán csakra, ahol, ahol nem akarok sokat, amiről nem akarok sokat beszélni, mert ezt, ezt már említettem, hogy a vágyak, tehát hogy a bal szvadisztánhoz, a második energiaközponthoz tartoznak a, a tiszta vágyak. Tehát, hogy, a, hogy mennyire fontos az, hogy mi, mire vágyunk, és hogy ez, ez bennünk, ez hogy, hogyan nyilvánul meg. És a másik oldala ennek pedig a, a kreativitás. Tehát a nőknek egy fontos tulajdonsága az, hogy adni tudnak, és hogy örömet tudnak adni, és hogy ezt ki tudják fejezni. Tehát a kreativitás az, hogy ezt, Ezt hogyan tudjuk kifejezni, és hogyan tudjuk ezt, ezt másoknak megmutatni. És ezért fontosak a művészetek. Ha megnézzük azt, hogy vannak politikusok, királyok, és nagyon sok emberre nem emlékeznek ezek közül. De rengeteg olyan művész van, akire az emberek emlékeznek. Pont azért, mert olyan maradandót alkottak azzal, hogy ezt az örömet kifejezték, és az embereknek örömet tudtak ezzel adni, hogy megmaradtak az emberek emlékezetébe, akár úgy, hogy csak zenét szereztek, vagy, vagy festettek, vagy szobrokat alkottak. Tehát a kreativitás is egy, egy nagyon fontos tulajdonság. És ha az ember meditál, akkor ez is úgy tud megnyilvánulni, tehát, hogy tud olyan dolgokat alkotni, amikre így ránéz, és, és elcsodálkozik rajta, hogy, hogy hát ez ez belőle jött ki. És az, hogy például az is egy valami fajta művészet, hogy az ember megtanul kommunikálni másokkal, tud, tud beszélni. Vagy felébred az emberbe a vágy egyszerűen csak arra, hogy énekeljen. Hogy ezt az örömet valahogy így az éneklés formájában fejezze ki. Tehát nem feltétlenül lesz belőlünk egy Michelangelo vagy, vagy Leonardo da Vinci, de de elég az, hogyha a közvetlen környezetünkben ezt valahogy meg tudjuk, ki tudjuk nyilvánítani. És amikor a kundalini tovább emelkedik, akkor eléri a harmadik energiaközpontot, ami egy nagyon fontos energiaközpont. Az a, az, az elv, vagy az a tulajdonság, amit megnyilvánul, az azt az indiai hagyományokban Sri Lakshmi testesíti meg, aki igazából egy, hát a női tulajdonságoknak, tehát a, az asszonyoknak egy ilyen kifejeződése. Neki nagyon sok aspektusa vagy megnyilvánulása van, ami egy-egy ami területet Fedd úgy szokták ábrázolni, hogy egy lótuszon áll, lótuszokat tart a kezében, egyik kezével, tehát négy kezet szoktak neki ábrázolni, egyik kezével áldástoszt, egyikből pénz jön, és a másik kettőben pedig lótuszt fog. És az, hogy ő lótuszon áll, az azt szimbolizálja, hogy ő nem uralkodik senkin, nem dominál senkit. Tehát annyira könnyed, hogy meg tud állni egy lótuszon, ami a vízen úszik, és áldást ad az embereknek, és ezen kívül tartoznak az anyagi javak, mindenféle anyagi dolog, amivel örömet lehet másoknak szerezni. És ez a lótusz is, ami nál és amit a kezében fog, az megint egy, egy olyan dolgot szimbolizál, hogy a lótusz, az egy olyan virág, ami Indiában mindenféle csúnya bogárnak is a lehet. Tehát, hogy este a bogarak beleszállnak, és a virág szépen összecsukódik, és mint egy ilyen kis menedék, így elrejti ezt a bovarat éjjelre, legyen az bármilyen csúnya, és aztán reggel pedig útjára engedi. Tehát egy ilyen nagyon szép virág, nem törődik azzal, hogy ki az, vagy mi az, ami beleköltözik, de menedéket ad neki. De ha megnézzünk bármilyen virágot, a virágok megint csak nem törődnek azzal, hogy ki az, aki részesül a, a szépségükből. Tehát bárki, aki elmegy mellette megszavolhatja, és csodálhatja azt a, azt a virágot. És ez megint egy, azt a női tulajdonságot szimbolizálja, hogy a nő, nőknek ez az erejük, hogy tudnak adni. Az, hogy békét, nyugalmat tudnak adni, és. és Nem számít nekik az, hogy ez az adott dolog az igazából az milyen, akinek ezt, ezt adják. És ennek a, az energiaközpontnak a bal és a jobb oldala is fontos. És igazából az egész bal oldalunk az azért fontos, mert hogyha nagyon, nagyon baloldalasak vagyunk, nem nem tudjuk egyensúlyban tartani magunkat, nem tudjuk a baloldali energiaközpontokat, baloldali energiacsatornát rendben tartani, akkor nem tudunk a jobb oldalnak se energiát adni. Tehát nem, nem tudunk igazából megnyilvánulni. És van úgy, hogy néha ezt, hogy ezt, a, ezt az energiacsatornát, ezeket az energiaközpontokat nem tudjuk megfelelően kezelni, néha abban nyilvánul meg hogy túlságosan átmegyünk a jobb oldalra, vagyis nagyon energikusak, nagyon dominánsak, nagyon pörgősek leszünk. És elérkeztünk ahhoz a csakrához, ami, ami nagyon fontos számunkra, és ez pedig a bolnábi csakra. És nagyon érdekes az, hogyha... Magyar, Magyarországon, akik gyakorolják a jogát, ők is érzik, de hogyha Magyarországra eljönnek külföldről jogig, akkor azt mondják, hogy kettő csakrát éreznek nagyon erősen Magyarországon, hogy ott nagyon sok akadály van, és abból az egyik pontosan ez a csakra, és a másik pedig, ami Magyarországhoz tartozik, a bal visudi csakra, tehát az ötödik energiaközpontnak a baloldali része. És ez a csakra, ez ehhez tartozik Laksminak az az aspektusa, ami igazából a, a háziasszony. És miért fontos ez? Mit azok a tulajdonságok, amik, amik itt nagyon, nagyon fontosak? Tehát kezdhetjük azzal, hogy a háziasszony, a házban rendet tart. Tehát hozzátartozik az, hogy a házban takarítson, rendet tartson, ilyen egyszerű dolgok. De miért kell, hogy ezt megtegye, illetve miért van igazából az egész háztartás, amit ő vezet? Azért van, hogy akik, hogy akik oda mennek, akik vendégek, azok örömet lejjenek ebbe, akik azért, hogy ők valami pozitívat kaphassanak ettől az egésztől. De sokszor van az, hogy Aha, vannak olyan háziasszonyok, akik nem szeretnek vendégséget tartani, nem szeretik azt, hogyha vendégek vagy bárki bemegy a házukba. Tip-top minden, minden teljesen rendbe tartanak, de Isten őriz, hogy valaki bemegyen hozzájuk, és... Valamit is, és bármit is ott, ott tegyen. És aztán vannak olyan háziasszonyok, akik úgy gondolják, hogy a házi munkában a férnek ki kell venni a megfelelő részt. És erre Sima Tadji egy nagyon aranyos dolgot mond, amit én is így így kipróbálok, vagy így gyakorlok a mindennapi életbe, hogy a, az indiai nők is dominálják egyrészt a féljeiket, de ők egy nagyon ügyes vagy okos módon dominálják, méghozzá úgy, hogy ők nem engedik azt, hogy a házi munkába belefoljanak. És ezáltal a férfiak nem tudnak semmit otthon. Tehát. De lehet, hogy itt is vannak olyanok, akik ezt megtapasztalják a mindennapi élet, vagy a férje keres mindent. Tehát teljesen onnantól kezdve, hogy hol a cukor, a nem tudom, hol van ez, hol van az. Mert egyszerűen nem tudnak semmit, és a feleségük nélkül nem tudnak boldogulni. Persze ennek megvan a másik oldala is, tehát hogyha valaki 8 órában dolgozik, akkor nagyon nehéz azt megcsinálni, hogy a férje ne segítsen a dolgokban, de én igyekszem ezeket a dolgokat így elintézni. Hogy, hogy neki ne kelljen csinálni semmit. És ez nekem örömet okoz. Tehát, hogy így az ember azt érzi benne, hogy, hogy ez egy jó dolog, hogy a másikról tud gondoskodni. Tehát ez is egyfajta gondoskodás. Aztán ide tartozik a, a főzés is. És igazából a, az idősebb korosztályt az annyira nem is érinti, mert ők, ők tudnak főzni, és náluk meg lehet azt tapasztalni, Hogyha el, elmegy hozzájuk az ember vendégségbe, akkor, akkor tehát úgy, úgy nagyon kiszolgálják, nagyon sokat főznek, finomat, és úgy, úgy nagyon jól vendégül tudják látni az embert. De sajnos a fiatalabb korosztálynál ez egyre jobban megmutatkozik, hogy nem tudnak főzni. <gül> és Ha az ember így elbeszélget ilyen fiatalabb fiúkkal, akik így együtt élnek a barátnőnkkel, akkor így néha hallják azt, hogy hát panaszkodnak erről, hogy nem tud főzni, nem tud mosni, nem csinál semmit. És igazából ez egy olyan tulajdonság, ami, ami bennünk van, és kell az, hogy az ember jól tudjon főzni, hogy tudja táplálni azt, aki... aki aki a családjában él, aki elmegy hozzá a vendégségbe. Tehát megint ugyanaz, mint a, a Földnél, hogy a házi asszony, az egy olyan, olyan személy a házban, hogy neki mit lehet adni, hiszen ő az, aki adni akar mindenkinek, és ez okoz neki örömet, hogy ő, ő tud a többieknek adni. És ehhez a csakrához tartozik még a házasság is. És a nők, mint ahogy az elején mondtam, a, az erő. Az erő a férfi mögött. Ha egy nő jól működik, akkor egy férfi is jól működik. Van is ez a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött ott van egy nő. És nem véletlenül van ez. Így vagyunk megalkotva. <gül> És megint csak oda kell visszatérni, hogy sokan... Nem, vagy hát egyre divatosabb az, vagy az emberek egyre kevésbé tartják fontosnak a házasságot. Pedig ez is ez egyfajta tisztaságnak a megnyilvánulása bennünk. És egy olyan erőnek, hogy, hogy az ember felvállalja a felelősséget és éret. Mert sokan azt mondják, hogy az csak egy papír, az nem fontos. De fordítsuk meg, ha nem fontos, akkor miért nem akarják az emberek azt, hogy egy házasság belépjen az életükbe? Azért, mert nem akarják felvállalni a felelősséget. Azért, mert nem lettek felkészítve arra, hogy mit jelent egy házasság. Nem lettek arra felkészítve, hogy az életben nehézségek vannak, és hogy egy házasságban is nagyon sok nehézség van, amiken át kell jutni. És ez megint csak ehhez a tulajdonság, ez a Lakshmi elfhez tartozik. Ö, ide tartozik az anyagi jólét, meg egyáltalán mindenféle jólét, hogy az ember úgy fizikailag is hogy érzi jól magát. De minden eredmény, vagy sikerért meg kell küzdeni. És... Igazából, hogyha egy házasság sikeres, vagy az, hogy valaki anyagi jólétet ér el, azért valahol megküzd. Tehát ha megnézünk sikeres üzletembereket, egy működő házasságot, egy jól menő vállalatot, senki nem fogja azt mondani, hogy én fölraktam a két lábamat az asztalra, hátradőltem, és csodálatosan alakult minden. Persze van úgy, hogy az ember szerencsés, megnyeri a lótöltést, de az emberek többségére nem ez a jellemző. És a másik az, hogy a nehézségek azért is kellenek, hogy az emberek értékelni tudják a dolgokat. Ha nincs, ha egyszerűen az ölébe hullik valami, akkor azt nem tudja értékelni. Tehát, és itt megint csak egy fontos szerepe van a nőknek, az anyáknak is, az, hogy, hogy felkészítsék a, a gyerekeket, Arra, hogy, hogy egy házasság, vagy az élet, tehát nem csak a házasság, de az élet is, hogy, hogy nehézségekből áll, de azoknak neki kell menni, és azokon túl lehet jutni. Úgyhogy itt is megint csak egy, egy szerep vár a nőkre, amit, amit így, így ilyen formában be kell, hogy töltsenek. visszatérve még így, így a, a főzéshez, csak annyit, hogy amikor egy nőnek ez az központja jól működik, ez a nábicsakra, akkor az is lehet, hogy nagyon keveset, illetve főz, de aki eszik belőle, egy keveset eszik belőle, és már is jól lakik vele. Mert az az elégedettség, amihez az energiaközponthoz tartozik, ez abban is megnyilvánul, amit főzünk. És a másik az, hogy fontos arra is figyelni, hogy hogyan és mit főzünk. Tehát fontos az, hogy az a táplálék, amit adunk, az például szaftos legyen. Tehát, hogy ne legyen száraz az, amit mások elé tálalunk, és a legjobb az, hogyha mindent magunk próbálunk meg elkészíteni. Persze, megint az van, hogy a mai világ az megpróbálja az emberből kikényszeríteni azt, hogy minél több ilyen, hát ilyen előre elkészített, félig elkészített ennivalót egyen, már csak azáltal is, hogy a nőknek dolgozniuk kell, és kevesebb idejük jött arra, hogy a háztartást ellássák, és ezért sokan nem állnak neki otthon főzni, pedig igazából, tehát hogyha ha rendesen akarjuk táplálni ezt a csokrát, Akkor, akkor jó az, hogyha ha főzünk otthon. És ami még ez a csakrához tartozik, az az, anya, tehát az anyagi lét. Az is, hogy mennyi pénzünk van, és hogyan válnunk a pénzzel. És van erre egy nagyon jó történet, és ez pedig gandiról szól, hogy amikor egyszer elmentek hozzá az ország vezetői, akkor vendégül akarta őket látni. És ő maga állt föl, állt oda a kamrához, és így porciózta ki az adagokat az embereknek. És akkor mondták a vezetők, ó, hogyha ezt tudtuk volna, hogy neked ebbe ennyi energiát és időt kell fektetned, akkor, akkor inkább nem ettünk volna És akkor ő mondta azt, hogy Ez, ez nem így van, mert én ezzel az étellel, ezzel úgy bánok, hogy ez igazából az embereknek a, a vére, akik megdolgoznak érte. Tehát, hogy nagyon sokan éheznek a földön, de jól kell tudnunk bánni azokkal a forrásokkal, amik a rendelkezésünkre állnak. Tehát legyen az akár a pénz, vagy az étel, hogy próbáljuk meg nem kidobni ételt, de itt megint meg kell Találni az egyensúlyt, hogy az ember ne is legyen szűk markú. Tehát a másik fontos tulajdonság itt a nagylelkűség. Én például személyesen észrevettem azt, hogyha az ember, tehát ha nem nagylelkű, hogyha akár csak azért, hogy elfelejt valamit, vagy úgy azt mondta, hogy ez még jó lesz nekem. Tehát Van úgy, hogy ez az étel, az, az úgy megmarad, vagy, vagy legyen az akár csak gyümölcs, vagy bármi, és az a szemétbe kerül, pontosan azért, tehát, hogy néha az embernek kell arra gondolni, hogy ha neki valami felesleges dolga van, akkor azt nem őrizgetni, hanem lehet, hogy ez valakinek jó lesz még, vagy valakinek ajándékba odaadni. És ez, egy, és ez megint előidéz egy olyan dolgot, hogy a láksamielv az megint úgy működik, mint hogyha ülünk egy szobába, és ha kinyitjuk, akkor tudunk légáramlást biztosítani, ha kinyitjuk az ajtót is, meg az ablakot is. Tehát ha mi nem adunk, akkor azt se fogjuk engedni, hogy nekünk áramoljanak a dolgok. Tehát ezért is fontos erre figyelni. A másik meg az, hogy az embernek ez örömet ad. Tehát az, hogy egyszerűen ad, és látja azt, hogy, hogy ennek más ember hogy örül, az megint egy olyan dolog, hogy ez, ez visszaszáll az emberre, pozitív értelemben. És ennek a, az energiaközpontnak, a baloldali nápi csakrának a jobb oldala, az pedig a, a méltóság, a női méltóság, meg egyáltalán az emberi méltóság. A, az indiai hagyományokba, azt a Lakshmit úgy hívják, akit megnyilvánul, hogy Raja Lakshmi. De a Raja az igazából ilyen királyt vagy uralkodót jelent. És őt úgy szokták ábrázolni, hogy elefánt háton lovagol. Tehát annyira, annyira méltóság teljes. Tehát, hogy az ember felfedezze magába ezt a tulajdonságot is. Tehát úgy, hogy, hogy ad az embereknek, hogy, hogy örömet ad, hogy el tud viselni dolgokat, és mindeközben méltóság teljes is marad. És például az állatok között is, hogyha megnézzük például a tigrist, vagy, vagy így az oroszlánt, hogy azok is, hogyha elmennek vadászni, akkor leölnek egy állatot, jól laknak, és utána a többi ételt, ami, ami megmarad, azt hagyják a többi állatnak, hogy fogyasszák elő, Tehát, hogy ennyire megnyilvánul bennük is így a méltóság. És hát bennünk is ott van, ezt csak fel kell, fel kell fedezni. És a baloldali csakra ez, ez kötődik a felette levő szívcsakrához is. Tehát fog kapcsolni Nyugodtan le lehet kapcsolni, vagy lehet rajta állítani, hogyha. Valaki fánszik. Vagy sikerült? Jó. Tehát kapcsolódik ez a szív csakrához is, mert ha valakinek rossz ez a balnábi csakrája, akkor az lehet, hogy itt a középső szívében is problémákat fog okozni. És a középső szív csakrának a tulajdonsága, az pedig a biztonság biztonságérzet. És ezt egyrészt gyerekkorban tudjuk befolyásolni a környezet, illetve a szülők, és ez nagyon függ az anyáktól. Tehát, hogyha egy Egy anya olyan, aki, aki el tudja viselni a dolgokat, meg tud küzdeni a dolgokkal, és tud gondoskodni a gyerekekről, akkor ez az energiaközpont, ez, ez nagyon erőssé tud válni a gyerekekben. És sajnos van, van olyan rossz tulajdonsága anyáknak, hogy a problémáikat azokat megpróbálják megosztani a gyerekekkel, akik erre nincsenek felkészülve. Vagy például az, hogy a férjükről rossz dolgot mondanak, vagy akár a családjukban, és azt nem sokszor észre se veszik, vagy föl se fogják azt, hogyha ilyen dolgokat mondanak a gyerekeknek, akkor az bennük mit, mit indít el? És nagyon fontos az, hogy a felnőttek, tehát azért vannak a felnőttek a gyerekekkel, mert hogy nekik kell róluk gondoskodni, és nekik kell, ők vannak felkészülve arra, hogy megküzdjenek a problémákkal. A gyerekek ezeket nem tudják megoldani. És a másik, ami miatt, tehát egyrészt a gyerekekben ezért tud félelem kialakulni, másrészt pedig, de megint hozzátartozik így a, a házasság, hogyha nem jól működik egy házasság, tehát hogyha például egy férj, a nő, nőket nézegeti, meg a nők után szaladgál, akkor igazából megkérdőjelezi a feleségének a, a nőiességét, a női tulajdonságait. És ezzel nagyon tudja befolyásolni ezt az energiaközpontot. És például itt, amikor ez az energiaközpont legyengül, akkor a nőknél ezért tud például merre kialakulni. És de hát például a nők tudnak ez ellen küzdeni. Tehát például Sima Pögyi egy olyan példát hoz föl, hogy Indiában a nők például nekiállnak éhezni. Akkor, hogyha férjük, valami ilyesmi dolgot próbál művelni. Tehát mindenféle dolgot megpróbálnak megtenni azért, hogy ezt, ezt megakadályozzák. Persze vannak olyan helyzetek, amiket az ember így... Tehát itt, itt, itt is megint ugyanaz van, mint bárhol. Tehát, hogy jóhoz kell mérlegelni, meg nincsenek itt ilyen előírások. Tehát van, amikor egy nőnek nem jó az, hogyha benne marad egy ilyen, egy ilyen házasságban. De viszont egy ilyen házasság sokat is tud ártani. És ennek az energiaközpontnak, a szívcsakrának a bal oldala. Az, ami az anyai tulajdonságokat kifejezi, Tehát akár azt, hogy bennünk, tehát mi, mint anyák hogyan viselkedünk, vagy az anyánkkal való kapcsolat. milyen És a szív csakrának a tulajdonságai, azok az együttérzés, illetve a szeretet. És ugye ment ki egy ilyen kis levél, még csütörtökön, Arról, hogy hát Lady Diana, hogy őt, őt miért szerették annyira az emberek, vagy hogy miért volt ő annyira, annyira népszerű az emberek körében. Meg hogy ő, írtam azt is, hogy Srimataji beszélt arról, hogy ő, ő mennyire segített azzal, hogy ő beházasodott a királyi családba Angliába, Angliának. És hát nagyon egyszerű a válasz az, hogy benne ezek a tulajdonságok, az együttérzés és a szeretet olyan szinten nyilvánult meg, hogy, hogy egyszerűen magával ragadta az embereket. Érezték rajta azt, hogy, hogy benne ezek, a, ezek tényleg ott vannak, és ő tényleg törődik és foglalkozik az emberekkel. És ez azért volt fontos Angliának, mert minden egyes ország, Tartozik valamelyik energiaközponthoz. És Anglia az a szívcsakra, tehát a, a szeretet. És ezáltal, hogy egy ilyen személy került be a királyi családba, ez a szeretet, ez, ez elkezdett tudni dolgozni. És Tadzsu szokott így beszélni az egyes országokban élő nőkről, meg hát az országokról is. Külön-külön így néha felhoz egy-egy tulajdonságot. És hogy például az angol nők azok, azok nagyon ilyen, ilyen ridegek, hidegek, tehát nagyon nem volt meg ez a tulajdonság. És azáltal, hogy ő bekerült a királyi családba, ő egy példát is mutatott az embereknek, és, és így, így dolgozott ezen a, ezen a tulajdonságon. Ezt a szívcsakrát ez segített ott ott megnyitni. És aztán később ugye neki sajnos nem működött jól a házassága, pont olyan dolgok miatt, amit itt a középső szívcsakránál említettem. És sajnos ő is hát nem, nem találta meg a megfelelő megoldást, tehát ő is elkezdett úgy viselkedni, mint, mint a férje. De ő egy Tehát ő egy olyan pozícióba volt, ami ezáltal tehát nagyon sokat ártott is. Tehát nem csak saját magának, de így tehát így a, az ország felé is valami olyasmit közvetített, ami igazából nem volt pozitív. És hát mondhatjuk azt, hogy, hogy hát ezért is várt rá az, ami, ami ahogy ő ő meghalt. Tehát fontos az, hogy amikor egy nővel ilyesmi történik, akkor is megpróbálja megőrizni a méltóságát, és, és megpróbálja a dolgokat a megfelelő helyükön kezelni. És hát erre például én az édesanyámat is föl tudom hozni, mert Amikor én tíz éves voltam, akkor meghalt az apukám, és hát anyukám nagyon, tehát azt kell mondom, hogy nagyon erősen és jól tudta ezt a dolgot feldolgozni, mert ő nem próbálta meg így a problémáit ránk tenni, és ő, ő nem próbált meg igazából egy ilyen másik kapcsolatban, egy ilyen menedéket keresni, vagy, vagy abban így valahogy így, így biztonságra szerteni, hanem ő nagyon sokáig csak velünk foglalkozott, persze aztán később az életébe lett, lett egy ilyen másik kapcsolat, de azt kell, hogy mondjam, hogy emiatt úgy érzem, hogy bennünk van egy testvérem is, hogy ez Nagyon jól megerősítette a jobb szív csakránkat is, ami igazából a felelősségért felel bennünk, illetve az, hogy egy nő hogyan tudja betölteni a benne rejlő szerepeket. És az indiai hagyományokban ezt a szerepet ezt Sri Sita, illetve Sri Rama testesíti meg akik megmutatták, hogy milyen a tökéletes férj, feleség, gyermek, apa, anya, uralkodó és uralkodónő. És hát róluk azt kell tudni, hogy a családban egy olyan helyzet alakult ki, hogy nekik száműzetésbe kellett menni az erdőbe 14 évre. És hát itt Szita mindenféle fenntartás nélkül követte a férjét. Tehát ők egyszerűen felöltözve, tehát az összes királyi ékszertől, ruhától megszabadulva elmentek a dzsungelbe élni, hogy, hogy ott éljenek. És aztán Szitát elrabolta egy démon és egy férfival, tehát egy idegen férfinek a házában élt így. Persze az a férfi az, vagy hát ez a démon, ez félt tőle, tehát még a kezét sem merte megérinteni, de mégis amikor ráma elment érte, és megharcolt érte, tehát ez a, ez a történet ez le van írva a rámájánában, ezt nem akarom az egészet elmesélni, csak egy bizonyos pontot szeretnék ebből kiemelni, méghozzá azt, hogy amikor végül is szita visszatért a férjéhez, akkor a férje azt mondta neki, hogy mivel te itt éltél, egy idegen férfivel, ezért én nem tehetem azt meg, hogy visszavegyelek téged, mint a feleségemet, de elküldelek vidékre egy, egy rokonomhoz. És Szita elindult a kormányzóval, és amikor fél úton jártak, akkor Szita mondta neki, hogy álljon meg, és mondta neki, hogy ő menjen vissza, gondoskodjon a férjéről és az államról, majd ő gondoskodik magáról. Tehát, hogy egy Egy nő egyedül, és ráadásul akkor már gyerekeket várt, azt mondta, hogy ő felvállalja a saját feladatát, ellátja azt egyedül, és neki nincs szüksége arra, hogy bárki is gondoskodjon róla. Tehát, hogy képesek vagyunk arra, hogy, hogy szembenézzünk a dolgokkal, hogy felvállaljuk a, a felelősséget akkor és amikor kell, Tehát sok feleség van, főleg az ilyen amerikai színész feleségek és gazdag ember feleségek, akik kifejezetten arra mennek rá, hogy hozzá mennek gazdag férfiakhoz, elválnak, és akkor az ő vagyonukból élnek. De akkor egy ilyen, tehát az a nő az már nem nő, elveszti valahol a, a méltóságát, és elveszti azokat a tulajdonságokat, amik benne vannak de hogy Szita méltósággal meg tudta ezt tenni, és tudta, hogy van, tehát érezte ezt az erőt önmagába, érezte azt, hogy ő, ő képes egyedül boldogulni, nincs szüksége arra, hogy bárki is támogassa őt ebben. Tehát bennünk is egy ilyen hatalmas erő van, és főleg azáltal, hogy meditálunk, hogy ezek, Ezek annyira ott vannak bennünk, hogy bármiféle probléma van, akkor tudunk magunkon segíteni. Meg tudjuk tenni azokat a lépéseket, dolgokat, amik az adott szituációban kellenek. És még egy olyan csakra van, amiről itt beszélni szeretnék, és ez pedig, ami Magyarországhoz is kötődik, ez a balvisudi csakra, ami az önbecsülés. És van egy beszéd, ahol Simata elmondja azt is, hogy egy feleséget a férje nem fog akkor elhagyni, hogyha, hogyha benne megvan az igazi önbecsülés, hogyha érzi magában ezt az erőt. És hogy Indiában a, a nők, Nél, tehát ő bennük ez, ez nagyon erősen így, így meg tud nyilvánulni. Tehát Indiában nincsen olyan, olyan sok vállás, nincsen olyan sok probléma a házasságokkal, pontosan ezért, mert ők, ők hagyják, hogy ezek az erők megnyilvánuljanak bennük. Hagyják azt, hogy... Tehát, hogy olyan módon dominálják a férjüket, ami, ami jó nekik. Nekik is jó, illetve a férjüknek is jó. És hát Magyarországon, mint említettem, tehát azért is fontos, hogy mi, mi mit teszünk, hogyan élünk, mert ez kihat. Tehát, hogyha egy ember meditál, legyen az nő vagy férfi, az kihat a környezetére is. És ami nagyon fontos, hogy mi tudatosan oda tudunk figyelni. Sok ember úgy él, hogy nincsenek céljai, nem tudja, mit miért csinál, él bele a világba, de amikor az ember meditál, akkor sokkal tudatosabbá tud válni. Felismeri azokat a dolgokat, amiken segíteni kell saját magában és a környezetében is, és ami nagyon fontos, hogy megvannak az eszközei arra, hogy segítsen ezeken a dolgokon. És ami a legfontosabb, ahogy tudunk segíteni, az, hogy meditálunk, az, hogy dolgozunk magunkon. A nőknek nagyon fontos az, hogy a baloldaluk rendben legyen és figyelni kell arra, hogy ne nagyon kerüljenek át a jobb oldalra. És az egyik trafikus dolog, amit megtehetünk, ha dolgozunk a baloldali csatornánkon, gyertyával. Néha az ember azt hiszi, hogy ő pörög, megy, csinálja a dolgokat, és ő jobb oldalas. De igazából kiderül az, hogy igazából a baloldalas csak egyszerűen megpróbálja kompenzálni a dolgokat, és azért próbál a jobb oldalra menni. Tehát fontos az, hogy a bal oldalunkon dolgozzunk, hogy a balnábi csakránkon dolgozzunk. Mert amikor a családban vagyunk, a családtagoknak a balnábi csakrája az az anyukától, illetve a feleségtől függ. És amikor egy gyerek megházasodik, onnantól kezd a feleségétől függeni. És ha mi Csakráink rendben vannak, a minálbi csakránk rendben van, akkor a férnek, a családnak is ez a csakrája rendben lesz. Aztán fontos az, tehát a dolgozást, mindenféle praktikát alkalmazhatunk, a lábáztatást, meg egyéb dolgokat, amik a, a blogon is fönt vannak, és amiket így itt a, a programok alkalmával kipróbálunk. De vannak olyan dolgok, amik a, a, a hétköznapokba is be tudunk vinni. És például említettem azt, hogy, hogy például a, a kiegészítők, tehát hogy a nők milyen kiegészítőket viselnek, milyen ruházatot. Például az, hogy egy nő hogyan öltözködik, az például elárulja azt, hogy milyen a legalsó energia központja. Hogyha azt érezzük, hogy mi inkább jobboldalasok vagyunk, nagyon megyünk, csináljuk a dolgokat, akkor jó az, hogyha szoknyát hordunk. Tehát a szoknya lehet, hogy érdekesen hangzik, de segít az emberekből kihozni egy kicsit, illetve a nőkből kihozni a női esélyét. A másik az, hogy az égszerek. Ha megnézzük, azokat az istenségeket, vagy az istennőket, akik az egyes energiaközpontokhoz tartoznak, indiában az összes nő úgy van ábrázolva, hogy csodálatos száriban, és tetőtől tartik tele égszere. Tehát az égszerek fontosak a nők számára, abból, is, abból a szempontból is, hogy segítenek előhozni a női tulajdonságokat. Tehát jó az, hogyha hordunk fülbevalót, karkötőt, van, aki nem szereti, de érdekes módon, tehát mielőtt elkezdtem meditálni, én sem nagyon hordtam ilyeneket. De aztán valahogy feltámad bennem ez, és tényleg jó ez is. Indiában például a nőket nem is engedik ki úgy az utcára, tehát a család rászól a férjes asszonyra, hogy ezt fel kell venni, azt fel kell venni, ilyen látkütyű, olyan, tudom micsoda, de tényleg jók ezek, tehát segítenek abba, hogy felébredjenek bennünk ezek a női tulajdonságok. Jó az, hogyha egy kis aranyat hordunk. Az arany az egy nagyon kedvező anyag. Ősidőktől időktől fogva ugye egy értéket képviselt. Tehát jó az, hogyha, hogyha viselünk egy kis aranyat magunkon. Ö Miben nyilvánulhatnak meg? Tehát bizonyos fizikai dolgokban is megnyilvánulhat az, hogy ha valakinek ez az energiaközpontja nincsen rendben, például a hajunknál is az, hogyha valaki elkezd koposzodni, az lehet azért, mert ez az energiaközpontja nincsen rendben. De lehet azért is, tehát férfiaknál, hogyha valami nincsen rendben a feleséggel, vagy esetleg a feleség dominálja a férjet. És főleg akkor, hogyha ez a terület, itt a fejünk hátsó részén, ez az, ami a, a nábi csakra, a harmadik energiaközpont, ha valaki innen kezd el kopaszodni, akkor az biztos jele annak, hogy hát ott van a nábi csakrával nincsen rendben valami, és azon lehet, lehet dolgozni. De érezhetjük, tehát, hogyha az ujjunkban, vagy itt magában az egyes energiaközpontokban érezzük azt, hogy ott esetleg meleg van, vagy, vagy szúr, fáj, vagy bizsereg, az biztos jelennak, hogy azon, azon nyugodtan lehet dolgozni. Vannak olyan növények is, amik segítenek nekünk, és ez például a a csili, vagy az erős paprika, meg a citrom is. És például Az erős paprikát én mielőtt elkezdtem meditálni, de András is így volt vele, hogy elkezdett meditálni, akkor nem szerette. És valahogy mióta meditálunk, azóta megkedveltük. És kifejezetten szoktam azt érezni, hogy amikor így átmegyek a bal oldalba, akkor egy kicsit letargikusabb vagyok, nem annyira vagyok aktív, néha azt érzem, hogy így megkívánom a csilit, vagy az erős paprikát. Azért, mert az elkezdi tisztítani a jobb oldalt, Tehát az embert így elkezdi visszavinni egy kicsit így, így középre. Tehát, ha valaki azt érzi, hogy most már eljön ezt, magával mit kezdeni, akkor ki lehet ezt próbálni. Garantálom, hogy le, lesz hatása. És a, a citrom az pedig a, a bal oldalra jó. Tehát, hogy... Az is, hogyha úgy érezzük, hogy van bennünk valamiféle negativitás, akkor jó az, hogyha esetleg amikor lefekszünk, tehát oda teszük simát, hogy fénykép elé a citromot, hagyjuk, hogy egy kicsit megvibrálódjon, és aztán uh, utána pedig azzal alszunk, és utána ezt a citromot pedig kidobjuk a vízbe, vagy pedig elássuk, tehát valami folyóba, vagy, vagy ilyen helyre, vagy pedig elássuk ezt a citromot. Ö, azt hiszem, hogy ö, én most megállok, és abban vagyunk, mert most már nagyon sokat beszéltem, és meghallgatunk akkor egy beszédrészletet Sima Tajitól is, aki erről az energiaközpontról fog beszélni. Illetve mielőtt ezt megtennénk, akkor egy kicsit dolgozunk magunkon, egy kicsit mi is így a gyakorlatba tisztítjuk ezt a balnábi csokrát. Thank you. Tehát a, ez a láksmiel, ez a gruha lák amiről itt beszéltünk, born, a harmadik energiaköközpontban oldalánhez kötődő el. Ez kifejezetten azért jött létre, hogy az emberek emberekből eltávolítsa a gyűlöletet, az emberek agyából el, <coughs> eltávolítsa a gyűlöletet. When you have a house, The Gruhalakshmi principal has to subdue the hatred. Between the children. Between the husband and the children. Tehát egy háztartásban ennek a Gruhalakshmi elnek kell lecsillapítania a gyűlöletet. Gyerekek, illetve a testvérek között, illetve a férj és a, a gyerekek között. De hogyha maga a feleség élvezi a gyűlöletet, akkor ő hogy tudná ezt lecsillapítani? Neki kell lenni a békének, a forrásának. In have a you have like és Indiában nagy családokban élünk, nálatok is uh, vannak ilyenek, és a háziasszonynak, vagy a feleségnek a, a dolgait, hogy mindenféle különbséget azt elsimítson a családban. Azokat a különbségeket, amik zavart okozhatnak. Therefore the housewife is respected. There only the God's A félnek pedig tisztelnie kell a háziasszonyt. Van egy olyan indiai mondás, hogy ahol a nőket tisztelik, ott laknak az istenek. Because nu are buni no pentru economie, nu no sunt buni pentru politică, like administration, regulă. Mulți oameni sunt inutile. nu știu de muncă sau o Dar societatea noastră acum, de Nem vagyunk jók semmiben, se a gazdaságban, se a politikában. A férfiak nem, nem tudnak semmit a házi munkáról sem, mert ott a nők mindent maguknak tartottak meg a házi munkát illetően. Viszont a társadalmunk az első osztályú, amit a háziasszonyoknak lehet köszön köszönni. So the man has the the Tehát a férfinek to kell a háziasszonyt, ez nagyon fontos. House, the -tipot -tipot -tipot -tipot -tipot És hogyha ő nem tiszteli a háziasszonyt, akkor ez a Gruha elv, ez nem tud megnyilvánulni preservation of text principle of a, house. Ez, ez olyan, a házi asszony elvét vagy alapelvét kéne megőrizni de van néhány olyan férfi, aki úgy gondolja, hogy születési joga az, hogy rosszul bánjon a feleségével. Hogy kínozza, vagy esetleg mindenféle rossz dolgot mondjon neki. a Vagy hogy mérges legyen rá. De mindez persze csak akkor, hogyha az illető egy, egy jó hölgy. a Viszont, hogyha a feleség egy negatív személyiség, akkor a férfiak teljesen alárendelik maguk neki, akkor teljesen engedelmeskednek. Mert hogy nagyon negatív a feleség, úgyhogy jobb, hogyha vigyázzunk vele. Mert nem tudhatod, hogy mikor fog rátámadni, mint egy kígyó. Mert hogy mikor fog panaszkodni, vagy e, valami rossz dolgot csinálni, és nincs, ilyenkor nincsen szeretet, nincs szeretet közöttük. És a férj inkább egy ilyen félelemmel, vegyes tisztelettel, vagy inkább félelemmel viseltetik a feleségeirend. a És a férfi, félnek a feleségüktől. És aztán vannak olyan nők, akik úgy gondolják, hogy ha flörtölnek más férfiakkal, akkor jobban tudják kezelni a férjüket. De ilyenkor az történik, hogy elveszítik a legalapvető erejüket. És aztán nehézségeik lesznek. So Tehát a golap dolog, ezt a golap, faptul că este unul din cele mai importante principii Hogy relației a az erényességét Respectul. Respectul. Respectul. Respectul. Desigur, majoritatea bărbaților iau avantajul. Dacă soția este josătăsă sau obișnuită, ei fac un punct că ei doar conduc soția, nu ei. Desigur. o soție bună, bună, bună, bună, But this woman, the housewife, has to know that she is not revised. She is obedient to her own righteousness, to her own virtues, to her own De a feleségnek tudnia kell, hogy ő nem engedelmes, vagy a férjének engedelmeskedik, hanem a a saját erényeinek, a saját tulajdonságainak engedelmeskedik. But Az lehet, hogy a férfi ostoba rendben van, de tudnia kell, hogy tisztelnie kell a házi asszonyt, mert különben akkor vége van atunci sembiră semn bun. Deci, foarte is este să-i respecte pe femei și pe cei din casă, ca pe cei din casă, ca pe și a, the... a fi nem szabad semmilyen módon învăța a nem szép să mondani, vagy felemelni a nu a să se de a lucruri frumoase, sau să fie I have so many times that your wife is dominating, give her two slaps on the face, of course, no doubt. She has not to be dominating, she has to remove the dominating forces of the már néha, hogyha a feleség nagyon domináns, akkor a feli adjon neki két pofont. A feleség nem lehet domináns, mert neki kell ö, eltávolítani a családból a dominanciát. Ő a békességnek a forrása. He is the Ő a öröm forrása. És ő az aki megteremti a békét. Is he the a És az problémákat teremtett, akkor lehet neki egy kép pofont adni. Tehát ez a is niche. ez nem egy oldal, ez kölcsönös, ez a férjen illetve a feleségen is múlik. És hogyha a férj miatt szenved a feleség, akkor a Ez a ba balnábbi csakrája nem tud megjavulni soha. <köhem> Or if a bad wife, left you Vagy hogyha valaki rossz feleség, akkor sem tud megjavulni ez a csakrája. És nyugaton az a baj a nőkkel, hogy nem ismerik fel azt, hogy milyen erőik vannak. Pe like like de 80 de nő de úgy szeretnek femeie, o 80 de ani 80 de ani de vârstă, o femeie, o 80 o femeie, o 80 de ani de o femeie, o 80 de a HÁZ Dar de úgy akarnak viselkedni, mint az olcsó olcsó, frivol és felelőtlen fiatal lányok They don't feel the dignity of their a saját méltóságukat. És úgy beszélnek, meg úgy viselkednek, ami nem méltó, vagy nem jellemző egy asszonyra. Például, amikor beszélnek, akkor a, kezükkel a kezüket össze-vissza mozgatják, mint a halárus nők a piacon. Mm -hmm. És néha kiabálnak, sőt, néha megverik a férjüket, ami, ami egyszerűen hallatlan. Și cel puțin, trebuie să fie unul care să aibă o idee despre ceva. Să să Apának a, a lánya vagyok, milyen gazdag családból vagyok, és a férjem pedig milyen szegény családból jött, nincs semmiféle végzettsége, és akkor rosszul bánhatok vele. Ti minden, ez És úgy bánnak vele, mint hogy egyáltalán nem mutat ezt tiszteletet. van? És az ilyen nő az összes erőjét elveszti. És a saját maga módján bűnösnek is érzi magát. Először is azért, mert senkinek nincs joga arra, hogy egy másik embert lenézzen, bármilyen oknál fogva is, különösen a szardzsa jogában. Then to look down upon your husband is something unbelievable. He may not be a surgery. All right? He may not be up to the point. But by your behavior, by your strength, by everything, you can save him. But why are you losing? Lehet, hogy a férjed az nem szahadja jogi, nem baj, de a viselkedéseddel tehetsz érte dolgokat, megmentheted. De miért akarod saját magadat elveszíteni? By By By your a very sort of Miért akarod saját magad elveszíteni azáltal, hogy másokat dominánsz, vagy másokat másokat megfojtasz, vagy hogy úgy próbálod a férjedet kezelni, vagy úgy tartani, mint egy, egy békát a kútban? Stelinie, oh, we both are, after all, we should enjoy and have our house separately. Nobody should come in the house, a rat won't accept. Azertă, că, asta-mă întreabă, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, here or the might or may have is the negative of fast as what I say that is the yin yoga És ez pont, pont a jogának az ellentéte. Ez... Eh. Then the <laughs> Oh. No money, nothing it's not so easy. <laughs> it is nothing together. it, so not also in a own way. She is kicked. She kissed it because first of all nobody has right to look down upon anyone whatsoever there inside the then to look down upon your husband is something unbelievable. He may not be a surgeon, all right, he may not be up to the point, but by your behavior, by your strength, by everything, you can say. But why are you losing yourself? By dominating others, By travelling others, by making your husband a very sort of a frog in the well, telling him, oh, we both are, after all, we should enjoy, and have our house separately, nobody should come in the house, even a rat won't enter that house. Even to say, oh, these are my children, my husband, myself is a negative of a is a negative form of a this are absolutely absurd third they do not look like for any adjective or any surgery. <Biztos tui> Nőnek vagy férfinak kéne lennie, aki a szarcsa joga gyakorolja. All picture, all is the... Ez az önzőség, ez az elzárkózás, ez mind a szarcsa joga elleni. But a Uh, for example, there will be 50 coming. So my husband says, but only 10. I coming, why you want to have for 50 But maybe they would like to eat more. But then, why do you have? dacă és egy feleség, a feleség elkezd gondolkodni, hogy mit ce, uh, embernek, és akkor a megkérdezett, de ce, fognak jönni? De lehet, hogy uh, hozzák a barátaikat is. 50 perc? Talán ők őknek. So she thinks, offers a baráta. She enjoys the baráta. I don't know, maybe like that. Go and say, not even for the beginning. Uh, so he said, then, if you come, Mr. Lord, you come, for the know, oh, I'm not coming, are you, too. not coming. No, no, I think very quickly, but she just starts speaking immediately. What vegetables are available in the market? What should I get? What is the best? I mean, I'm not their guru, I'm not their uh, mother. I'm just a relationship. Mert ők, ők élvezik azt. Például a családunkban is van olyan, aki mondja nekem, hogy gyere, gyere el vacsorára vagy ebédre, és mondja, hogy nem megyek, de de gyere, csak nagyon keveset fogok főzni. És hogy én nem vagyok sem, a, sem az ő gurujuk, vagy mesterük, sem pedig semmilyen fontos személyiség, csak egyszerűen csak egy rokonuk vagyok. But they want to express their De to the food. De ce? De ce? De csak megpróbálják a szeretetüket ce? De ce? De ce? És hogyha ez a tulajdonság nincs meg egy, egy nőben, akkor az biztos, hogy nem szahadzsa Jógini. Hogyha a férj egy kicsit szűkmarkú, az nem baj, de egy nőnek Nagylelkűnek kell lenni, és hát olyan, aki titokban néha, néha pénzt ad nem, nem csak a saját gyerekeinek, hanem másoknak is. Not to our own children, but to others. Such beautiful women have to be there in surgeon. What I feel so far is sometimes. That the attack comes from the women of surgeon. Not from the men or me, I'm a woman I feel shocked that the women should attack me like this. For what? Of what is no domination of any kind. But all this so called idea of and domination comes from the false ideas you have. Azok a nők, akik gyakorolják a szabadgyogát, azok csinálnak negatív dolgokat. De a, a szahadgyogában nem lehet olyan, hogy, hogy dominancia. About your own És van úgy, hogy rosszul értelmezzük azokat a, do, azokat a kifejezéseket, hogy dominancia, illetve szolvaság. Ez abból fakad, hogy nem értjük meg saját magunkat. Nem tudjátok, hogy ti vagytok a királynő. Ki az, aki dominálhatja a királynőt? Ki az, aki dominálhatja a Háztartás vagy a háznak a királynőjét. Then somebody Van úgy, hogy a, a nők kifestetnek valamilyen színűre. Egy szobát vagy a házat, és akkor a férfi jön és mondja, hogy milyen színű ez, nekem nem tetszik. És akkor mondja hogy a felség, hogy jól van, jól van, akkor maradjon azért még egy kicsit, és aztán jön valaki, és mondja, hogy hó, milyen szép, de jól néz ki, és akkor a férfi mondja, hogy jó, jó, akkor maradjon így. És a nőknek meg kell érteni a férfiakat, hogy nekik nagy szemük van, nagy, nagy dolgokat látnak. Ők, ők nem látják a kis dolgokat. Nem érzékelik azokat. Mindent ilyen nagyban látnak. És lehet, hogy ma mondanak valamit, aztán holnapra már is felejtik. And they és nem látják a kis dolgokat, ők, ők túl vannak ezeken, és ezt meg kell értenünk. De a nők is megpróbálnak úgy viselkedni, mint a férfiak, hogyha a férfi fölül a lóra, akkor a nők is lovagolni akarnak, hogyha őt Növelik az izomzatukat, akkor a nők is nagy izmokat akarnak. If he for me, I don't If he his muscles, I don't És hogyha ő akar, akkor én is sziániakarok. akarok. Nők elkezdenek úgy kinézni, mint semmit, mint amit nem lehet semmihez hasonlítani itt a Földön. Az ember nem tudja eldönteni, hogy milyen nők ezek, akiknek ekkora izmuk van, izmaik vannak, de nincs bajszuk. So, this kind of stupid ideas we have. But there is no subordination of any kind. You are subordinated to your own community, to your own chastity, to your sense of honor. And és hát ilyenféle, ilyen félre sikerült eszmények vannak, de nekünk a saját méltóságunknak, a saját erényességünknek kell engedelmeskednünk. Mert mi vagyunk azok, akik ezekért felelnek. Hát tudjuk És az aki ezért felel annak kell erre vigyáznia. És hogy lehet az, hogy vitákba keveredtek, amikor nektek kéne a békét fenntartani? Milyen lenne az hogy elküldenénk két békefenntartót valahova és elvágnák egymást orkát? What do you think, Mr.? T -t -t? You are the one who has to smooth down everything mit mondanátok egy ilyen dologhoz? Ti azok, akiknek mindent el kell simítani, le kell nyugtatnia. You are the one who has to be such expression of love. Such sweet thing. Ti vagytok azok, akiknek ki kell fejezni a, a szeretetet, az édességet. De a számi És hogy az emberek nálad nyug, nyugalomba, békébe érezzék magukat. Mert hát ti vagytok az anyák és a családnak biztonságba kell érezni magát nálatok. And this love is your power. És ez a szeretet az, ami a ti erőtök. The Tehát ez, hogy szeretetet tudtok adni, ez a ti erőtök, és hogyha Szeretetet adtok, akkor mindig azt fogjátok érezni, hogy ettől gazdagabbak lesztek.